Protokoll. Track 5. Es freut mich, dass Sie zu einer positiven Bewertung unserer wirtschaftlichen Situation kommen. Die Geschäftsführung muss das Unternehmen aber mittelfristig auf erhöhte Risiken einstellen. Erhöhte Flexibilität und weiter verbesserte Qualität sind die beiden wichtigsten Punkte dafür. Das kann mit der Einführung eines Zielsystems erreicht werden. Herr Schröder, von Ihnen erwarten wir, dass Sie unser Personalwesen entsprechend neu ausrichten. Ich denke, dass wir auch im Personalbereich vor allem an der Qualität arbeiten müssen. Wir müssen die Motivation der Mitarbeiter stärken und ihre Potenziale entfalten. Der Personaleinsatz muss verbessert werden. Wir brauchen die richtigen Leute am richtigen Platz. Und die Weiterbildung muss besser und systematischer werden. Sie muss rechtzeitig den neuen Produkten angepasst werden. Ich stimme Ihnen zu. Mit einem Zielsystem können wir das alles erreichen. Sie wissen ja, wir sind mit den Abteilungen dabei, die allgemeinen Unternehmensziele auf Ziele für jede Abteilung und für jede Gruppe herunterzubrechen. Wie können Sie im Personalwesen diesen Prozess unterstützen? Als erstes muss das Beurteilungssystem reformiert werden. Damit würde ich gern sofort anfangen. Die Zielvereinbarung muss darin eine wichtigere Rolle spielen. Mit jedem Mitarbeiter müssen klarer als bisher Ziele vereinbart werden, die sich an den Zielen der Abteilung und der Gruppe orientieren. Gleichzeitig muss mit dem Mitarbeiter diskutiert werden, wohin er sich innerhalb der Abteilung oder des Unternehmens entwickeln will. Seine Wünsche, seine persönlichen Ziele, Und der Bedarf des Unternehmens müssen zusammengebracht werden. Das verstärkt die Motivation. Und wir müssen ermitteln, welche Potenziale der Mitarbeiter hat. Wenn Führungspotenzial da ist, müssen wir es fördern. Um das alles zu managen, muss der Ablauf unseres Beurteilungssystems verändert werden. Auch die einzelnen Bestandteile. Das klingt nicht schlecht. Wann können Sie dazu einen ausgearbeiteten Vorschlag liefern? Ich denke im Moment, dass wir das in der Personalabteilung nicht allein machen können und auch nicht sollen. Ich möchte vorschlagen, dass wir eine Projektgruppe einrichten, abteilungsübergreifend. Aus jeder Abteilung eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Einverstanden. Wann kann die Projektgruppe anfangen? In der Kalenderwoche 14. Geht es nicht früher? Wenn wir die Projektgruppe sehr schnell organisieren, können wir auch in der KW 13 anfangen. Das würde ich sehr begrüßen. Okay, gut. Verbleiben wir so. Bitte erstellen Sie dazu ein Schreiben an die Abteilungsleiter, das wir morgen beide unterschreiben. Wir bitten darin jeweils einen Mitarbeiter zu benennen, der...